Segnures tongues we look of to dream of possessing ground must be be chosen Du lytter til her podcast på Augusten Radio. Mit navn er Nanabel Kornelsen og med mig er Amelie Love Hermansen. Ja, for sidste gang? Ja, yeah. den her sommer. Ja, yeah, næsten i hvert fald. Vi har jo også en sæsonafslutning. Det er rigtigt. Den har vi bare optaget. Det er nemlig lige for sidste. <laughs> ja. Men um, det, det er vildt. Så er vi når til sidste kapitel. Ja. Så har vi taget to bøgermand. Ja. Næsten. Vi skal jo lige... Ja, ja, næsten. Og, og, og med en time cirka har vi. <laughs> mm -hmm. Lige præcis, lige præcis. Ja. Det er fandme vildt. Vi håber, at I har været lige så excited ja. over det, som vi har. Ja. Men øhm, ja, vi skal til kapitel 18. Ja. Dobbys belønning. Simpelthen. Dobby har simpelthen fået æren af at fået sin navn med i den her titel. Mm. Det er også et stort kapitel for ham, må man sige. Ja, det er det godt nok. Det betyder meget. Det er egentlig også fint, at han lige har fået øh, titlen, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Det er et nick fra Jackie Rowling. Lidt mm -hmm. anerkendelse. Ja. Men jeg tænker på, om du har lyst til at tage sig resumiet. Det kan du tro, jeg har. Ja, men vi starter jo, hvor vi sluttede sidst, og det er, at uh, Harry, Run og Blitterick og Ginny, de skal på McGonagalls kontor, hvor de så møder herre og fru Weasley, som er helt ud af den, forstår det nok. De møder McGonagall, som også er ret rystet egentlig, og så møder de Dumbledore, som virker rimelig roligt. Ja. Og de kommer derind til de her fire voksne, og øh, skal så forklare, hvad der er sket. Og den påtager Harry sig, og han forklarer stolpe op og stolpe ned. Faktisk, hvad der er sket hele bogen igennem fra. De begynder at få de her mistanker om, at kammeret bliver åbnet, og hvordan finder de nogle spor med... Både uh, Aragok og uh, Hermione og alle de her ting. Mm -hmm. Og så spør Dumbledore også, hvad sker der så nede i selve kammeret, og det forklarer Harry så også. Så der kommer ligesom nogle svar for lærerne. Altså man kan sige, vi ved det jo godt som læsere, men så vi får bare lidt mere sådan resumi. Ja. Hvad ja, altså, der sker altså, i bogen? Ja, der er ingen nyheder her for os. Ikke for sigt. os, nej. Og så uh, går de sådan løbende. Dumbledore sender sådan ligesom, løbende de forskellige parter ud, så han til sidst er uh, Lene Harry, og der har de jo så altså, klassisk i slutningen af bogen Snak, det har de sådan lige som i vægbog. Ja, bortset fra en pouch shoot. Men der har de jo sagt sås. Ja, Der har han bare død eller. Det har på, på en anden måde. Vi har ikke snakken i bog 6. Mm, nej. Det har de ikke. De har den, har de lidt løbende. Ja, det er, ja det er rigtigt. Men ellers i alle andre bøger, der har de sådan en uh, snak der til sidst. One on one. Ja. Men øhm, efter den her snak så kommer Lucius Malfoy ind og han han er rasende. Og han har Sort Dobby med, hvor det går et lys op for Harry at på grund af Dobby, han lægger nogen tegn at Gud, det var Malfoy, der gav Ginny bogen der i starten Er den her bog. <laughs> <laughs> Meget tydelig tegn. Slår sig selv i hovedet og peger på Malfoy og bogen. Og... <laughs> ja, jeg skal være dum for ikke at fange den der sammenhæng, ikke? Jo, lidt. Harry er dog lidt lang tid om at fange den. Ja. Der skal gøre det mange gange, ja. men okay. Det er klassisk. Ja, ja. Og så får Harry jo den strålende idé, at han vil befri Dobby fra hans øh, fangenskab hos familien Malfoy. Og så er der fest. fest. Ja, ja, masser af fest. Det slutter dejligt. Mhm. Det er som tætte. Mm. Så lader jeg sgu videre. Man kan jo sige, at det her kapitel, det er ret karakterbaseret. Altså igen, som du sagde i resumet. Vi ved jo alle de her ting. Der er jo faktisk ikke nogen nyheder rigtig, i det her kapitel, så man tænker, gud, nu skal det hele ligesom sættes i sten. Hvis man læser dem for første gang, er det måske jo rigtigt, så får vi nogle nye informationer, blandt andet det her med, at Harry har fået evner for Voldemort. Det er jo en ret stor ting. Ja. Men det, det ved er, vi jo det godt. Det ved vi som læsere godt i løbet ja. bogen, fordi vi har læst dem før. Det er præcis. Så vi har diskuteret det ret mange gange. Så det er egentlig ikke afsløringer, der sådan rigtig kommer for os i det kapitel, men det mere sådan interaktionerne, og så mm. er der selvfølgelig det her store øjeblik med Dobby. Det, der er interessant, det er jo, det er jo, hvordan de andre reagerer på de her informationer. Det er, det er faktisk mest altså sådan, karakterernes reaktioner på informationer, det der er interessant. Ja, nemlig ja. Og vi har sådan, altså, vi har taget lidt forskellige og så alligevel ikke rigtigt. Men jeg Du har gerne. taget mange du gerne vil ind på i hvert fald. Ja, jeg synes der er mange reaktioner som er spændende. Især hægtede jeg mig ved en Missen Mr. Messes Weasley reaktion. Yeah. fordi da Ginny og Harry og Ron, de kommer ind sammen med Glitterik selvfølgelig. Han er der stadigvæk. <laughs> øh, der kaster de sig selvfølgelig om halsen på Ginny, og jeg er bare så lykkelig, og hun står grædende grædende, ser ingenting ind til Harry, han begynder at fortælle om hendes rolle i alt det her at hun er ja blevet hjernevasket af Voldemort eller ja. har været besat af ham i hvert fald på en eller anden mm -hmm. forsoning, Og så bliver Mr. Weasley så en helt bestyrtelsen. Du har skrevet med den her dagbog og du har lade den overteater, hvad den fanden kunne du finde på det? Jeg burde altså lært der noget bedre. Det kan slet ikke passe. Altså han irriterer sig derhen og skiller hende ud mm -hmm. for hendes rolle i det her og hvordan hun har håndteret situationen med med dagbogen. Og det synes jeg bare var så malplaceret. Ja. Altså, det, er... det er sådan lidt følelseskoldt, fordi Dini er helt ude af den. Og hun er totalt traumatiseret på det tidspunkt. Jeg have været så tæt på at dø. At ja. været besat af Voldemort, og så skælder hendes far hende ud. For og ikke... have været besat af Voldemort. Jamen det er det. Og ja. for ikke at sig om, og jeg kan godt se det, men det er måske ikke det rigtige tidspunkt, der gør det her bog. Mrs. Weasley siger faktisk ikke rigtigt noget. Nej. Hun, tager... hun holder sig lidt ud af det. Af det. Jeg, jeg tror bare, hun må være så glad over hendes datter at komme tilbage. Ja. Ja. Men lige i den her situation der var lidt, der må hun godt lige så step op og jeg tror også hun er lidt i chok, må jeg så ja, sige hun er nok. Og det er nok også det heavy er siden han reagerer på den her måde, ja. fordi det, altså, jeg tænker det er lidt et udtryk for hans egen frygt, og mm. hans choktilstand og hans uh, han har været op i sådan et land helt sådan et felt af panik. Over ja. at miste sit barn. total sorg, og så lige pludselig ja. så er hun der, ikke? Ja. ja men jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt sætte mig ind i det, men jeg synes bare, det er så... Det er synd for din i den her situation, det er det. Det er bare ikke den rigtige måde at håndtere det på. Faktisk er der ikke nogen af dem, der skal stå og snakke, hvis jeg skal være helt ærlig. I skal alle sammen op på hospitalskologen, og så lige have håndteret de traumer, som de har fået i den her omgang. Der skal altså, være sådan en krisepsykolog, der lige kunne... Øh... Ja, faktisk faktisk sikrer, at de ikke går i chok til stedet. Ja. Ja. Især Gini. Altså, jo, det er vigtigt at have den her samtale, og alle for vide, hvilke informationer der er rigtige, og hvad der er og sådan noget. Men Gini skal ikke stå dernede og høre på det der. Hun skal bare op et andet ja. sted. Ja, det er også det dommelov, han øh, kan se. Ja, det er rigtigt. Fordi han, øh, for det første forsvarer han Gini og siger, der er andre både ældre og klogere troldmænd, som er blevet øh, manipuleret ja. af Voldemort. I skal ikke give Gini skylden for, at hun også er blevet af ham, fordi det er, hvad der sker. Den magt lideste. har Og så siger han også, jeg tror, du har brug for komme op i hospitalsløgn og på den en kop til en du skal i seng. Ja. Og med andre ord prøver han jo ligesom så at skabe det der skifte, så hun ikke skal blive ved med at sidde der og... Lytte på det, ja, det på lytte på øh, de der i rettestillelser. Det er nemlig det. Og jeg synes i hvert fald, det var meget interessant, især i forhold til hvordan Mr. Weasley normalt er. Ja, men jeg ser det 100% som et udtryk for, hvor... Altså hans egen, hvor chokeret han er. Ja, hans egen tilstand af og frygt og ja. alle de her tanker ja. og følelser. Ja, men det giver egentlig også mening. Det er bare, for Ginny's skyld, er det var ja. så skidt. Ja. Altså, det, eller for, det fungerer ikke. Det er ikke, ikke det, hun har brug for Nej, det er det ikke. ikke. Og det er hendes følelser og hendes velbefindelse, der er absolut det vigtigste i hele den situation. Mm. Det er ligegyldigt med alle de andre. Ja, det, hende der... det hende, der har det klart det dårligste i hvert fald. Ja, så... Så der var, lige, havde, var der lige en, en løftet pegefinger. Ja, det var ikke så til Herre Weasley. Mm -hmm. øh, til Herre Weasley, ja. Og så i forhold til Jeannie, der har jeg også en lille ting, fordi som sagt, hun er jo totalt traumatiseret, hun siger ikke noget, før selvfølgelig, hun skal forklare det her med dagbogen, står og græder, og så skriver Jackie Rowling lidt senere i bogen, og Jeannie var blevet strålende glad igen. Ja. Hvor jeg var sådan, what? Ja, det er sådan lidt, øh... ej, altså. Det, det går lidt for hurtigt, det her. ja. Der, jeg er, er fuldstændig glevet et eller andet her. Ja. Altså de, der går lige så med på dage. Og så noterede Harry så, nu "Er du alt godt, Dinni? Jeg er glad." Ja. Og sådan, "Ej, det, det er sgu ikke rigt." Og det er jo så lige det, vi skulle det, det er jo Harrys opfaldelse af Dinni det her. Ja. Det er jo ikke sikkert at det kan være, hun mener at Dinni helt på, har det helt godt igen. Det er nok mere Harrys opfaldelse ja. som er når "Nu er alt godt." Hun ja. Hun smiler, så må hun være glad. Ja, det er ret æm... nok, det er ret nok. Altså ting er i hvert fald den oplevelse, hun har været ude for, det må altså gøre, at hun har PTSD og nogle traumer. Det ved vi jo også fra senere bøger, fordi ja. hun siger, jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at være besat af Voldemort, og hvor mm -hmm. traumatiserende det er. Det siger hun jo til Harry, ja. fordi det er jo noget, vi ved, det er noget, der bliver ved med at ligge for hende. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så vidt uh, jeg lige kunne læse mig til, så ser hun også i Cursed Child på tidspunkt, at andre begyndte ligesom at isolere hende efter mm -hmm. den her oplevelse, af hun lige blev stået udenfor det sociale, fordi at hun havde ja. oplevet det her med Voldemort. Harry, han opfanger det bare ikke. Det er jo igen ham. Altså, ja. han er jo bare lidt selvcentret. Ikke? Altså, ja. Man kan også se det her. Det synes jeg også var lidt sjovt. Men her til sidst i bogen, der tænker han, jeg ved ikke, hvad jeg skal være mest glad for. Om det var, da Hermione kom tilbage, eller da Ernie McMillian kom over og siger undskyld til mig. Hvor ja. man er slet, for det første har Ernie allerede sagt undskyld. For det andet, selvfølgelig skal du være mest glad for, at Hermione kommer tilbage, eller at Hagrid kommer tilbage lidt ja. senere. Altså, sådan, der er nogen, af de her begivenheder, hvor det sådan... Selvfølgelig burde du være mest glad og lykkelig for, at din ja. nære venner kommer til dig igen. Og overlever for fanden. Og alligevel er han så lidt i tvivl. Fordi jamen, det var jo ret fedt, at Ernie kommer og siger undskyld. Var det sådan, ja, okay. Det var eller sådan noget, ikke? hvor man er sådan, at han er stadigvæk meget ung. Og Fokuserer ja. måske nogle gange på de forkerte ting. Fokuserer på, hvad der er fedt. <laughs> og altså den der med at have ret, jeg, jeg, jeg kan da jo også kende det fra mig selv, det der ja, med den, der, der vinder diskussionen, eller den, der sådan, har ret i sidste ende, hvor man siger, det er faktisk ikke det, der er vigtigt lige nu. Det, der er vigtigt, Ej. det er, alle dine venner har overlevet. Ja. ja. <laughs> og ikke, at du får ja. ret i en eller anden fucking lortediskussion. Ja. Ej, altså, helt ærlig. Men ja, tilbage til det her med Ginny, og, og er hun nu glad igen og sådan noget. Ja, altså, det, man kan jo godt udstråle, at alt er godt. Ja. Uden at det er det, ikke? Jo, det er og nøg. det tror jeg er tilfældet her med Ginny, fordi hun, hun er med i de der øh, lege, de har i toget mm -hmm. på vej tilbage til King's Cross, og hun fortæller ja. øh, altså, om Percy og hans øh, kæreste. Ja. Ja. Og øh, griner sådan lidt med de andre, men spørgsmålet er, om Harry hen helt opfanger de der lag, der er i det? Nej, de har jo ikke gjort det til nu. Så det, øh, altså, det virker umiddelbart som om, der kommer mere fokus på Ginny her til sidst, mm -hmm. fremfor hvordan der har været igennem hele bogen. Men alligevel er der ikke rigtig noget, der har forandret sig, Nej. hvis man kan sige det sådan. Men jeg, jeg ved ikke, om det er, altså du ser det jo som en fejl fra Harrys side. Ja. Men jeg overvejer også, om det simpelthen er Jackie Rowling, der sådan... Om det er hende, der har... Øh... Har fravalgt det for at fokusere ja. på Harrys historie i stedet for. Ja, altså hun kunne jo godt have skrevet det sådan, at Dini hun væk øh skulle hun tære det her traume. Ja, og var var mere geretitution ja. eller. Altså, hun kunne godt have skrevet en lande sådan en bi bemærkning mm -hmm. et eller andet sted det i kapitlet, Men også gør. også i de øvrige bøger, for vi får ja. jo de her små henst. Det ser det jo også. Hun nævner lidt senere det der med gud. Jeg ved godt, hvordan det er at blive besat, og hun ser det også i Kurt Charl, hvor vi mm -hmm. får lidt mere indsigt i det. Men i resten af bøgerne er hun bare chini, der er hun glad og dater og, ja. og laver alt muligt randomt. Men vi kan jo godt sige, der er andre karakter der offer love til at være traumatiseret, altså Neville Longbottom. Mm har -hmm. det jo ret skidt, ret længe og ham får vi lige som åbnet op for runner hans issues, så vi også åbnet op for. Jeg tror ikke rigtigt at vi får noget med Hermione som sådan. Det er jeg som ordnet, tror jeg. Mm. Der er selvfølgelig problematikerne med blod og sådan. Noget. Men det virker lidt som om nu har vi haft det her kapitel med Ginny og hendes øh, besættelse. Så er det klaret. Ja, ja det, det, det føles lidt, som om den bare lød lukket i, ja. efter den her bog. Ja, det vil jeg ret i. Nu kan jeg ikke huske rigtigt, hvordan bog 3 starter ud, altså i forhold til familien Weasley, mm -hmm. om der er noget med det der, altså som vidt jeg husker, så møder Harry dem, eller sådan er det i hvert fald de, i filmen. De har været i Ægypten. De har været i Ægypten, og så møder han dem øh, på det her hotel, øh, den utætte kedel. Ja. Eller krog. Krog er det nok, ja. <laughs> Æ, et indført vil man jo sige på engelsk, men øhm, men der møder han dem jo så, og jeg kan ikke huske, hvad han øh, observerer omkring Ginny. Nej, men det er jo heller aldrig vigtigt i gåseøjne. Nej, øhm, Nej han, han observerer jo mere Hermione og Ron. Lige præcis. Det er dem, der er hovedpersonerne, ikke? Jo. Så de der detaljer, dem glemmer man lidt. Jamen, vi må prøve at være lidt observante det må, på ja, det. Ja, jeg tænker nemlig, at det er noget af det, noget, vi skal kigge efter i bog uh, 3. Ja. Om der kommer de her ting, om det er bare noget, vi overser, fordi hun ikke har været vigtige for den øvrige historie, mm -hmm. og vi så først ser det nu. Hvor at vi faktisk lægger mærke til hendes trauma, ikke? Jo. Men jeg, jeg synes godt, der kunne være lagt mere arbejde i, hvordan hun deler med ting, i stedet for, hvordan Harry kun deler med ting. Ja, det kunne også have været interessant, vil jeg sige. Generelt er det mest mænd, synes jeg, og deres trauma. Ja, det er faktisk rigtigt. Vi får lidt Luna. Øh, ja, og alligevel, altså hun... Det er meget periferin, ikke? Jo. Og Hermione, hun... Hun har det bare godt. Hun kan håndtere os bare, er bare Hun er bare, ja. hun kan håndtere det hele. Hun diler med sin egen ting i hvert fald, hvis hun har et lande. Ja. Der er det i bog 1. Men så er den lige også lukket af. Nu har hun det godt. Nu har hun sine venner. Hun skal nok få det fint, ikke? Ja. Hun har jo hele den her situation til, i bog 7, hvor hun øh, fjerner øh, hukommelsen fra hans føler, ja. i hvert fald kine fra deres hukommelse. Ja. Og det må jo have været enormt svært. Men det ja. mener jeg ikke, at vi som, hører Nej, så meget vi heller om. Heller. Hvordan det påvirker vi hende. Vi hører faktisk heller ikke, hvordan hun fjerner den igen. Altså vi må formode at hun fjerner den igen for sine forældre, men vi Det har vi faktisk et yder spørgsmål om. Nå, no. ja. mm. Så altså det ja. Det her, det her med kvindetraume og sådan at komme ind i hovedet på kvinderne, det kunne jeg faktisk godt have tænkt mig. Ja, at vi valgte at der havde ja. været lidt mere fokus på. Det virker generelt, der er generelt meget fokus på mænd. Ja. Og deres psyke. Mhm. Mm ja. Og det er lidt sjovt, fordi det er Rowling er feminist. Jamen det er det. Og altså, spørgsmålet kan... er, om det er for at vise os som læsere, at mænd også har følelser. Ja, <laughs> Eller, altså, at, at, det kan sagtens tænkes. At, at, fordi det er så tabu i vores samfund for mænd at gå til psykolog og få hjælp. Og, øh, altså, selvmordsretten er jo langt højere blandt mænd, end den er blandt kinder. Mm -hmm. altså, så jeg tænker, det kan jo godt være et feministisk budskab, det her med, at vi bliver nødt til os at se, hvad at mænd har det. Ja, det er jo det gør, det rigtigt. Altså, der er jo også en masse stærke kvinder med i serien. Mm. Altså, Hermione er jo mega stærk. Mm. Ginny bliver jo også en rigtig stærk person, selvom at filmene ikke øh, retfærdiggør hende det rulle overhovedet i ja, ja, ja. bøgerne, vel? Uh, McGonnegård er også ret stærk. Luna er også noget for sig selv. Men igen, jeg synes ikke, de mm. her karakterer er så dominerende. Altså, Hermione er den eneste, der sådan virkelig dukker frem. Ja, sådan der er flere, øh, hvad skal man sige, større bi også, som er mænd. I ja, ja. Altså, alle, altså Voldemort, Dumbledore, Zeus, <laughs> Harry Ronning, altså det mm -hmm. er alle sådan nogle ret store... Neville, ja. Der er ikke så mange kvinder, som virkelig fylder meget, synes jeg. Nej, aner man tænker godt. Men øh, noget ja. andet, man også kan undre sig lidt over i forhold til det her med, at Jackie Rowling er feminist, og så den, der er der ikke nogen transpersoner med. Nej. Eller ikke binære køn i det hele taget. Altså der er ikke... Øh... Der er det her med varolve, men det er den eneste, der ja. er sådan lidt effig. Men er det ikke mere i forhold til... Øh homoseksualitet. Jo, er noget med AIDS og sådan noget, er det ikke mere det? Jo, det jo. skal repræsentere. Jo, det er det. Det er, det er jo ikke et andet køn. Nej, det er rigtigt. Der er selvfølgelig nogen der også nok bliver med homoseksualitet, men øh, så er der så Dumbledore, der ja, som også er homoseksuel ja. men, men det er generelt heller ikke noget der fylder særligt meget. Det fylder overhovedet ikke. Altså, vi får det af ved i begyndelsen. Så nej. nej. Man kan sige at på det tidspunkt hvor det blev skrevet, har det ikke været særligt dominerende i øh, samtalen nej. i samfundet. Nej, denofli debat har ikke Heller accepteret transpersoner og ikke-binære køn. Lige præcis. Og man kan jo tænke sig, at hun har været nødt til at droppe nogle ting på grund af forlagene. Måske. Ja, Måske hun har det fået rigtigt. at vide, det, det, vi her, det er for øh, specielt. Ja, det ved vi jo faktisk ikke. Til gengæld så har hun så det her med kæmper og nisser og dværge og mm. sådan nogle ting. Altså der er alligevel det er, men det er selvfølgelig ikke andre køn. Det er mere noget med minoriteter, ikke? Jo, det, jeg, jeg vil også sige, at altså, det, ja, det, hun kan, det er rigtig meget minoritetsfokus. Det snakker vi også om på Silkeborg mm -hmm. Bibliotek. Og det hun er hun god til. Det vil jeg roe sig ind for. Men, øhm, men sex, sex, sex og køn i forhold til øhm, til mennesker. Ja. Eller, det er det selvfølgelig også i forhold til minoriteter. Men nu, forstår du mig ret? Det, til, at, det, ret det blev misforstået lidt, eller det kunne godt misforstås. Men jeg mener, i forhold til... For eksempel på skolen, mm -hmm. der synes jeg, det kunne have klagt repræsentationen, hvis der også havde været nogle elever, der var for eksempel transpersoner, mm -hmm. eller en lærer, der var det for eksempel, yeah. eller øhm, ja, generelt sådan lidt mere flere homoseksuelle. Som, mm -hmm. altså sådan, fordi at det, hun kan, er også beskrive den her teenage-udvikling. Yeah. Og det er jo også, at der mange, der finder ud af, at de er de en anden, det ene eller andet, som afviger på normen. Og det tror jeg, der ville have været mange, der kunne have haft gavn af, at hun havde... Altså, vi har man, lidt mere den slags fokus. Man kan sige, at altså, på det tidspunkt, hvor bøgerne blev skrevet, der kan godt være, samtalen ikke var lagt op til den her køns Men derfor var der stadig 10% af befolkningen, som var queer eller homoseksuelle mm. eller bi eller et eller andet mm. trans. Yeah. Så ø, det er jo ikke et tal, der rigtig ændrer sig. Ej. Så Det kunne sikkert godt have haft brug for det. Jamen, det kunne have klædt historien. Igen, vi kan jo komme tilbage til det her med, øhm, med Dumbledore og Grindelwald i den yeah. nye Fantastic beasts -serie. Hvor det, det ikke bliver eksplicit, at dommelå er homoseksuel. Det er jeg altså ret galt over. Det synes jeg faktisk er okay. Nej, men det har jeg så også... Altså, jeg har også hørt fra nogle homoseksuelle, som siger, at de godt kan lide det. Altså, der er meget splittelse inden for det her. Ja. Er, det, er det forkert, eller er det ikke forkert, at hun er... At det er det hemmeligt? Eller ikke hemmeligt, men altså, at det er... Det bliver holdt det ud af historien. Ja, at dommelå er homoseksuel. Hvor der også nogen, har jeg hørt, som er glade for, at det ikke er relevant. Fordi det netop også er det, man som homoseksuel er ked af det at blive gjort til noget andet. Man er jo bare et menneske som alle andre. Og så det der med, at ens seksualitet skal have en betydning for, hvordan vi ser karakteren, mm -hmm. altså det kan også se som en positiv ting, i stedet, for, altså, i stedet for at se det som, at man prøver at skjule det, så bare mm -hmm. man prøver at se det som, at det er, fordi, man bare er ligesom alle andre. Jeg kan godt forstå den pointe, men jeg synes, det der taler imod det argument, mm -hmm. det er, at alle andre får vi at vide, hvilken relation de har. Alle de heteroseksuelle par ja, lærer vi at kende. Altså, alle Harrys forhold, både med Cho Chang og med Ginny. Ja, det er jo så kun to. <laughs> to Hermione's forhold med Krum ja. og uh, Ron. Rons forhold. Altså, dem alle sammen. Molly og, uh, og Arthur. Mm -hmm. Altså, hans forældre. Er der rigtig mange hetero par? Ja, og alle dem, som ikke finder nogen, eller som virker sådan lidt anderledes. Altså, Sirius og Lupin. Altså, Lupin, han ender jo så sammen med... Med tongues. Med tongues. Men altså, dem taler vi ikke rigtig om, og det der med, med kvinder, det kan selvfølgelig godt være, det er, fordi de har været til noget andet mm. end kvinder, nødvendigvis. Men jeg synes bare, det er interessant. Og det at er vi, en rigtig god pointe. Altså, altså, når man ligesom accepterer, og det vil vi gerne snakke om, det er mm. helt fint. Men det der med, med det, som er lidt anderledes, det behøver vi ikke snakke om, fordi det accepterer vi bare. Jeg synes ikke, den går. Nej, det, det er faktisk et rigtig godt argument, vil jeg sige, at, at der er så mange hetero par, mm -hmm. som tydeligt, altså hvor vi får beskrevet deres store kærlighed, og deres, øh, hvor vi hører lidt mere om parforholdet og sådan noget. Mm -hmm. ikke? Øhm, Især Harrys. Ja, det burde vi jo så høre om. Bare, altså, I hvert fald bare fordi... Nogle, altså nogle flere, som ikke var hetero. Mm -hmm. ikke? Især når det er, vi får det her, det behøvede selvfølgelig ikke nødvendigvis af Dumbledore, men nu har den eneste, som er decideret homoseksualiserende, ja, ja. Så, altså, Hvilket der... også er statistisk en umulighed. Ja. ja. Så, så det er sådan lidt, okay, hvis vi siger, at han er den eneste, så kan vi jo lige godt tage ham og snakke lidt om ham. Og nu mm. får vi den her historie med ham, og det der, den der relation, han havde med Grindelwald, så hvorfor fanden ikke bare tage den? Ja. Og så tilføjer jeg det der og sige, by the way, de var egentlig også sådan lidt småfølskede hinanden. Ja. Det gør jo Er det, det fordi, jo er for, er er fordi, vi er for at snakke om det? Ja. det? ja. Jeg kan godt se den. Jeg synes, den er ify. Ja. Ja. Og den øh, kritik øh, godt tager jeg 100%. Det synes jeg. Også. Og det igen nu, nu snævler eller sagde jeg lige før at hun er jo mega god til at beskrive minoriteter og sådan, noget, men hun mm. gør det jo igen væsner og ja. ja øh, hun gør det ikke ved at snakke om om minoriteter inden for menneskeverdenen. Nej, nej, præcis. Det bliver symboliseret via for eksempel øh, husalver, som vi også kan Ja. Inden, og, på siger, og, og ja, i stedet for at vise det. Hun har selvfølgelig øh, Parvati og Patil. Det er rigtigt, øhm. det er rigtigt, men, og det, og det er jo en, hun har jo også, jeg mener, din Thomas. Nej, Pavati og Padma er til. Det er, det er rigtigt. rigtigt, ja. Din Thomas er også øh, sort, så vidt jeg husker. Ja. Så der, altså, men og det... Og så er der en, der er <laughs> men okay. Yeah. Ja. Men ja, ja. altså, men hun prøver at... Cho ja, også. Ja, hun er... Kineser. Altså, jeg er ja, jeg tror, min. hun er kineser. Ja. Men ja. Det er egentlig jo, altså, der, der vil jeg sige, der er hun så også god til bare at sige, det så sådan noget ud, mm. whatever. Ja, så altså, går hun ikke mere ind i det. Nej, nej. Det kunne måske også... Jamen, igen, det er en at vide, hvordan skal man egentlig håndtere det her? Er mm. det noget, man bare lige skal notere sig, så siger det jo fint nok? Mm. Eller skal man begynde at udfolde noget kulturbaggrunde og ja. alt muligt? Hvad er den rigtige ja. tilgang til det? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke på fatter. Nej. Så jeg ved ikke, hvordan <laughs> jeg vil gøre det Men det er spændende debat. Den kommer vi helt sikkert det tilbage til. Jeg tror, det vigtigste, det er hverken 100% bare at desmiste, men så heller ikke at begynde at sådan eksotisere eller sådan eller andet, begynde at sige om de er så anderledes spændende på grund af ja. A, B, C, Ja, det skal ikke gøres til noget eksotisk. Nej, det er altså, også jeg en fejl, mange laver. Ja, ja. Jamen, det er jo racistisk. Ja. Altså, vi skal ikke gøre... Nej, altså, det er forkert. Så hendes um, beskrivelse er hun har en anden hudfarve. Det er fint nok. Mm -hmm. altså, det, er jo, det er jo bare... Det er jo bare neutralt. Ja, og det er, altså, det er ligesom at sige, at hun er tyk eller hun er tynd. Mm -hmm. det, det er der ikke noget værdi i. Altså, Nej. Det er jo bare en, en beskrivelse, ikke? Ja. Men i forhold til sådan køn og seksualitet og sådan noget, der er der i hvert fald nogle øh, klare mangler, synes jeg. Der er nogle fravælgelser. Ja. Det er det altså. Men ja, det var lige, det, det var lige et sidespring. Ja. Totalt, men mega spændende diskussion. Ja. Øhm, og igen, det var det, som, det, var det er her for, vil jeg sige. For <laughs> <Og> det er <var laughs> jo ja. ikke altid for at sidde og diskutere, hvorvidt Harry er nice, eller ikke nice. Nej, eller sådan noget. Ej, det er også det der med at trække det op på et lidt højere plan, ikke? Lige præcis, mm. lige præcis. Ej, det var rigtig interessant. Men øhm, lad os gå lidt videre ja. til Dumbledore. <laughs> Ja. <laughs> Apropos, noget af det, som jeg synes var lidt sjovt med Dumbledore, det her kapitel, det lad du sikkert også mærke til, men han, var, han er lidt fascineret af Voldemort. Ja, jo, jo jeg har også skrevet det. Han ja. siger det her med, at ej, jamen, jeg vidste jo, han var den bedste elev, som nogensinde er gået på Hogwarts, ja. i forhold til, at han gør det her med dagbogen. Ja, lige præcis. Jeg læser lige højt her. Altså, ja, Harry afslører, hvordan han har brugt dagbogen til at få Magna Så læser jeg lige. Genialt, sagde han stille. Men han var jo også den bedste elev, der nogensinde har gået på Hogwarts. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg synes også, det var meget specielt. Men det er lidt på samme måde, som øh, Olli Wander gør det. Ja, han er også sådan lidt fascineret betaget på jeg, en eller anden jeg måde. Jeg tror, det er anerkendelsen ja. af storheden bag den magi, der skal til. Mm -hmm. Altså anerkendelse af hans evner, og det, der kræver for at kunne gøre det her. Ja. Også i den aller altså som 16 år, kunne gøre det her, og kunne tænke sig til det her. Mm. Det er jo helt sindssygt. Så jeg tror, han er sådan lidt, wow, det havde jeg ikke kunne. Ja. Jeg tror simpelthen, det er det, det handler om. At det ikke er, at han er sådan... Nej, det er ikke, fordi han synes, det er godt, at han har gjort nej. Det. det. Nej, det tror jeg, du er ret i. Det mere en anerkendelse af, hold op, det er svær magi. Ja. Det det jeg ikke, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad det er for en slags... På det her tidspunkt tror engang, han ved, det er han har, øh, har haft mellem hænderne. Lige præcis. Men øhm, han ved, det er st det er nemlig det sådan, altså ikke kun at åbne de der kammer, men også at gemme en del af sig selv ind i den der ja. derafbog, og mm. tænke sig til, at nogen skal åbne den og senere gøre, altså det kræver ret meget, ikke? og kunne tænke sig til det allerede som 16-årig. Mm. Dog synes jeg, at det, der kommer lige bagefter, er rigtig interessant, fordi så fortlarer han øh, misteren Mrs. Weasley og alle de andre tilhørende. Der ikke mange, der ved det, men øh, inden at Voldemort blev voldemort, så var han en pæn, nydelig dreng, der gik på skolen, som hed Romeo, og han klarer det bare så godt og så rejser han væk fra skolen, og så blev han forblændet af mørke magter og sådan noget. Mm. Hvorfor sådan et? Det gør han også på skolen. Jamen, det, det er jo ikke ja. rigtigt, det her. Ej, det er rigtigt. Han, han får det til at vides. Han forbrænger virkeligheden en lille smule her. Jamen, det gør han, fordi at, han var jo altid godt vidst, at Romeo, han var altså, ondt fra starten. Det er i hvert fald det billede, vi får i de, øh... I bog I de tilbageblik, mm. som vi har altså, af ham på børnehjemmet, hvor han sidder og stjæle andres ting og tatoveres andre børn og sån ting. Ja. Han jo, har jo tydeligvis nogle problemer allerede som helt lille. Ja, det er den der manglende empati som eh ja. øh, som Dumbledore opfanger ret tidligt. Mhm. Mm og, og som synes, bekymrer ham. Ja, og jeg synes det er interessant at han liksom affrejer det. I den her eller i hvert fald ikke indrømmer det over for de andre, at han altid har været sådan. Jeg ved ikke hvorfor. Det præger mig også over at altså... han får det, at, hvorfor får han det til at lyde som om at han først blev fascineret af det onde efter Hogwarts. Mm -hmm. Når vi tydeligvis ved at Johanik. Især på baggrund det her, fordi han har lavet den, men så den var 16 præcis. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, igen, det kan være at det, som man bare en fejl, for det kan jo ikke siden. tjekket den engelske Nej. udgave, hvad der står der. Det har jeg i forhold til noget andet, som jeg kommer ind på senere, mm. men jeg har ikke lige kigget på det her, men det kunne jo godt være, at der også er noget med oversættelsen. Det kan godt være at det, der noget at gøre med oversættelsen. Jeg synes at i hvert fald, det var det var meget det en show detalje og lyver. Ja, eller i ikke, altså hvorfor skulle han ikke stå ved, at sådan har Voldemort altid mm. været? Især den her ting med, at um, der var ingen, der havde forestillet sig, at han skulle gå og den her pæne nydelige dreng til at blive så sådan her. Mm Hun -hmm. jo, det havde du da. Eller ja, den eneste faktisk. Ja, ja. ja det blev interessant. Ja, meget, meget pussigt. Noget andet, jeg synes var lidt sjovt, det var det her med, at han... Nu har vi snakket lidt om feminisme. Mm -hmm. <laughs> Men det her med, at han øh, giver Harry og Ron den her pris, yeah. og så giver dem de her 200 point hver. Det jeg ved, hvilket også er noget en opgradering fra sidste bog. Ja. Der fik de 1.50 uh, point og Harry 60 point. Nu får de 200 point hver og en pris. Ja, altså jeg tror faktisk, det er den samme pris, som øhm, Romeo det, ja, det er. ja, det er. Der er lidt, uh, men det tror jeg er helt bevidst. Ja, det så jeg også, det er. Ja. Det er lidt sjovt. Men det, jeg synes var lidt mærkeligt, var til at hverken Hermione eller Ginny's handlinger i det her bliver ja, anerkendt overhovedet. det bliver ikke jeg sær, jeg vil sige Hermione, hun burde have, fået, altså Harry og Ron var aldrig kommet ned i det kammer, hvis ikke Hermione hun havde gidet dem de her tegn. Nej, eller jeg havde rent den ud. Og Hermione, altså sit liv. Ja. eller satte i hvert fald sit liv på spil for den her information kan blive bragt videre til dem. Hun går op, hvis hun var blevet forstenet udenad noget derop eller ikke har haft et spejl med, så hvor hun død. Ja. Og det synes jeg er utrolig mærkeligt, at hun har, nu har hun ligger deroppe i en måned eller sådan et eller noget, mm -hmm. var blevet forstenet. Og så er det er bare snyd. Nå oh ja, hun er frisk igen. Ja. Der smatter. Ja. Det er ligegyldigt, hvad der er sket op indtil det, hvordan ja. hendes rolle har været. Jeg synes, det er faktisk sådan... Er det rigtigt? What? Det er jo ikke okay. Nej. <laughs> altså, det, det er så lidt for let bare at sige, det er Harry Run jeg vil også sige, Ron's rolle i det her var meget lille. Altså, ja, altså ja, jo, han har været med. Han, han var med, men han var... det er jo ikke ham, der har gjort noget. Nej, altså han var med ude i skoven, selvfølgelig. Ja. Og, og han ville jo gerne med nede i kammeret. Og han gør sit bedste for at hjælpe til og alle mm. de ting. Så han forsøger, det er, han som, forsøger at gøre han noget. Han bliver ja. så adskilt på grund af tilfældigheder. Mm. På grund af Glitteriks forbandelse. Det kan jo være, det er sådan en skabende at Harry skal gøre alle de her ting selv. Mm. Det tror jeg måske lidt, fordi det sker i hvert fald hver gang. Det er ikke? altid sådan, ja. Det er altid sådan. Det er sådan lidt uh, god... Død i eh, maskinen, eller hvad fanden det hedder. Det ved jeg ikke, Gud i hvad. maskinen, eller sådan noget. Nå. Der kommer sådan en eller anden skaberkraft, der lige pludselig ændrer på øh, historiens gang. Lige præcis. Mm. Sådan et det kan jo være, at jeg siger det fuldstændig forkert. Det er jo meget. Men nej, jeg synes, at anerkendelsen er total mærkelig her. Også i forhold til Ginny. Fordi jo, jeg ved godt, at, at hun i et omfang er skyld i det her. Men hvis det ikke var for hende, så havde der stadigvæk været der monster nede under skolen. Mm. Og hun kæmper imod, jeg synes også, at hendes rolle i det her, det skal anerkendes. Hun forsøger jo faktisk at slippe ud af den her forbindelse, eller den her besættelse. Jamen, det gør hun. Det. Hun, hun, hun prøver ikke... at komme af med dagbogen. Ja. Det har været en kamp for hende gennem hele den her bog at slippe fri af Voldemort's kløer. Ja. Jeg synes også, at hun skal anerkendes mm. for det, der er sket for hende. Altså, og de kan stadigvæk give de, de der, dem de der 400 point, men så give for fanden 100 point til Hermione, 100 point til Ginny, og så 100 til Ron og Harry. Mm. I for de ja, det kunne her... de have gjort. For delt altså... dem ud på fire i stedet for. Lige præcis. Den vis skyld i virkeligheden er, det er jo faktisk, ja, selvfølgelig Voldemort, men også Lucius. Ja, Altså det, jeg synes ikke, at... Og det ved Dumpe dog godt. Jamen det gør han. Ja. Så det er sådan lidt... Ja, det er meget mærkeligt. Mm -hmm. Altså, der da Hermione kommer tilbage, der er det også sådan, ja, hun er tilbage. Og det var. Mm -hmm. Ja. Ik ikke et ord mere om, hvordan det havde været, og hvad hun tænkte, og nej, hvor det er forfærdeligt. Og... Nogle ting glider vi meget let og elegant hen hvor vi sådan godt kan sidde og mangle et eller andet, mm. en eller anden forløsning, eller mangle nogle oplysninger. Igen, der er lidt for meget fokus på... Jeg ved godt, det Harry, der har reddet os mm. alle sammen, og det var ham, der var nede i kammeret. Det er så mest, fordi at Dumbledore har hjulpet ham. Men altså... Ja, det er jo så faktisk... Nu vender jeg lige tilbage til noget det, vi snakkede om sidste gang. Ja. Fønixen, kom den på Voldemores opfordring? Nej, ikke Voldemores opfordring. Kom den på Dumbledores opfordring, eller kom den på grund af Harrys lojalitet mod Dumbledore? Mm. Det har vi faktisk også en lytter, Cecilie, som har skrevet til os om, at, at her får vi jo faktisk svaret på det. Mm. Fordi Dumbledore siger, at den kommer på grund af Harrys lojalitet. Ja. Der kan jeg så også tænke, er det bare noget, Dumbledore siger? Ja, det overvejer altså, det, også vi lidt. ved jo ikke, om det er rigtigt. Nej, fordi Dumbledore siger jo ikke altid sandheden. Nej. Og han ved jo tydeligvis mere, end han fortæller. Han er jo også utrolig rolig. Ja. I hele det her kapitel, altså, da de kommer ind, der står han bare og smiler. Ja, i ja, alle noget... de andre grader, ja. man ja. gerne godt, hun står sådan og hikster. Så, sådan, ja, lige så, præcis. Ja. Ja, ja. ja. Og Dom, der hun er bare sådan, han er bare helt rolig. Ej, hvor dejligt. Godt, nå? I kunne komme. Ja. Altså, lidt sådan, ja. ikke? Nå, så endelig kommer vi bare. Ja, man er sådan, ja. Også i forhold til Glitterik, han er bare sådan, nå, hvad med dig, Glitterik? Hvad er nå. din rolle det her? Du er meget stille. Mm. Mm. Han, ja. Altså, jeg føler lidt, han ved det hele i forvejen. Han ved i hvert fald mere, end han fortæller. Det er slet ikke tvivl om. Og det får vi også et, et hint af. Der vender vi også lige tilbage til noget. Det. Jeg husker, vi snakkede om det kapitel, hvor de er inde i boghandleren. Ja. Og øh, Malfour giver dagbogen til Ginny. Der snakkede mm -hmm. vi om var det meningen, at Dini skulle have den, eller vel, var det meningen, at Harry skulle have den? Ja. Og, ifølge, og det var vi sådan meget, og der var nogle fan og lidt forskelligt. Mm -hmm. Men her får vi jo faktisk lidt et svar på det. Eller i hvert fald har Dumbledore en formodning om, at det må vilje, at han gav den til Dini. Ja. Der står her, og tænk bare på konsekvenserne for at sætte Dumbledore. Familien Weasley er en af vores mest prominente fuldblåsmækkikerslægter. Forestil hvordan det vil påvirke Arthur Weasley og hans nye moklerbeskyttelseslov, hvis han slet blev grebet i et angreb og dræbe moklerfødte elever. Det var heldigt, at Dagbogen blev opdaget og Romeo's minder bortviskede. Hvem ved, hvilken situation vi ellers vil stå i nu. Ja. så her øh, hentyder Dumbledore til, at det var for at sætte Arthur Weasley i dårligt lys. Ja, og det har faktisk ikke været for at slå en masse mokler i, Nej, elever ihjel. Det har været for at udkonkurrere ham ja. ind i ministeriet for magi. Ja. Mm -hmm. Lige præcis. Vi ved ikke om det er rigtigt, men det er i hvert fald en anden forklaring på, hvorfor er det Dine, der får den her dagbrug. Ja. Hun har bare været en lille brik i et spil. Ja, og jeg der har... Synes, der altså, har andet, men... De andre, der var... Vi, altså, jeg kan huske, i det her... Vi diskuterede, om det var Harry, der skulle have den. Ja, og vi diskuterede altså, i forhold til Voldemort. Mm -hmm. Hvad vil han gerne have haft os? Og hvad vil, altså, hvordan prøver Lucius best at opfylde Voldemorts mål? Ønsker. ønsker ja. mål, hvor at det, som Donaldow faktisk kendte mig sig til, det, er, det handler ikke om, at Lucius prøver at opfylde Voldemorts mål. Det handler om, at Lucius prøver og opfylde egne mål, mm -hmm. og har en egen interesse i at ødelægge det for Artur Weasley. Ja. Så Dagbogen bliver misbrugt af Lucius til at prøve at sætte Artur Weasley et dårligt lys. Ja. Hvilket også kan forklare, hvorfor Dumbledore bliver så gal over, at den der Dagbogen bare er blevet gamlet med på den måde, der er senere hen. Ikke? Når du tænker Voldemort? Ja, Voldemort. Ja. Han bliver gal over det senere hen. Mm -hmm. Men ja, nej, det var bare lige for at følge lidt op på noget det, vi også har snakket ja. om tidligere. Jamen, det er helt rigtigt. I igen, jeg føler lidt, at Dumbledore, han har siddet med et halvt øje på den her situation nede i kammeret, har kunnet se igennem Fønixen eller et eller andet, har ligesom tænkt, det her, det går fint. Mm. Det er okay. Jeg har helt styr over situationen. Han skal nok overleve det her. Det er meget godt. Altså, det, det er sådan lidt den følelse, jeg får af det her. At han har vidst, det her, det skulle nok gå fint. Mm. Og det er sådan lidt en ubehagelig følelse at have. Ja. Fordi man sådan, ja okay, det er meget med vilje, at de her ting bliver sat op. Ja, det... den fornemmelse får Vi ved det ikke, men vi... det er en fornemmelse. Ja, det er ikke så godt. Det er ikke den rigtige tilgang, vil jeg sige, i Dumbledore. Inden vi går videre, så tænker jeg også lige, at skal... vi bliver nødt til lige at have hans guldkorn med. Mm. Det er faktisk mit favoritcitat af Dumbledores. Ja, Jamen, jeg, hvis du ville citere ja. det, da ja. jeg kom og læste, det var sådan, ja, den skal med. Den skal med. med. Og jeg synes også, det er meget, meget vigtigt for hele serien. Dumbledore, han øh, siger, og det adskiller der helt fra Romeo. Det er vores valg i livet, der gør os til dem, vi Harry. I langt højere grad end vores medfødte evner. Og det har han jo ret i. Ja, det er rigtigt. Det er ligegyldigt, hvor man kommer fra, eller hvad man er født med, om det så er privilegie eller ikke privilegie. Men det handler om, hvad man vælger at gøre. Mm -hmm. Også i hårde situationer. Ja. Mm -hmm. Very insightful. Har du mere, vi skal snakke om med Dumbledore? Mm -hmm. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej, så synes jeg da, vi skal gå lidt videre. Mm -hmm. Lucius. Yeah. Som du allerede har sagt, han kommer jo rasende ind. Han mm. er meget vred over Dommel tilbage på skolen, for det kan jo ikke passe. Han er blevet suspenderet. Men Dommel dur informerede jo ham så om, at han har få lov til at komme tilbage, fordi at de andre bestyrelsesmedlemmer har sendt ham Ola og sagt, at han skal komme tilbage, mm. fordi Ginni, hun er jo måske død. Og så får vi jo hele den her lange svada med, at han forklarer: "Nå, jo, der var den der dagbog, det er blevet afvævet og alle de her ting." Og Lucie bliver selvfølgelig rasende og går så sammen med Dobby. Men det du sagde i forhold til ehm så det her med, med Visley-familien og ham, og hvordan han forsøger at... Sætte ja. dem i fedtefædret på en ja, eller anden måde. Ja, det tror jeg er den rigtige måde at sige det på. Mm. Det synes jeg er ret interessant. Altså den, det her had mm -hmm. mellem de her to familier er ret spændende. Ja. Fordi det virker som om, der ligger mere i det, end bare det her med blodet. Jeg tror, der er nogle dybe konflikter. Det synes jeg i hvert fald, det virker som om, ja. man gør så meget for at gøre hinanden ondt. Man fornemmer jo også løbende igennem bøgerne, at hver gang... At Arthur og Lucius støder inde i hinanden, så sker der et eller ja. Altså, de kan simpelthen ikke finde ud af det samme. Nej, det er nemlig det. Og altså, det er jo så at et havde de har overført til deres børn. Det er ja. derfor, Draco og Ron Hardison, det er ikke dem, der starter det. Men det er meget interessant, og det sjove er jo, at de er jo faktisk i familie med hinanden. Altså, ikke direkte, ja. <laughs> men de er jo Langt beslægtet mm. gennem Black-familien. Mhm. Så jeg synes, det er sådan pudsigt, det, at det virkelig kun skulle være på grund af det her med troldmandsblod. Jeg tror, jeg ikke kunne, det er. Jeg tror nej, også, vel? der ligger noget jalousi eller et eller andet. Det vil jeg tænke. Nu kan jeg ikke huske, hvor gamle de er, men har de gået på Hocker samtidig? Det må det de, de næsten have gjort. Det tror jeg ikke. Altså, jeg kiggede Nå? lidt på det, og så vidt jeg kunne se, så var Lucius yngre end Arthur. Nå, okay. Så jeg vil ville mene umiddelbart ja, okay. nej, men jeg tjekkede det faktisk ikke. Jeg var ikke særlig inde og kigge på deres øh, aldre. Nej. Så jeg er ikke 100 på det. Fordi, nej okay, det må vi heller lige få undersøgt. Men mm. Fordi jeg tænker nemlig, at hvis de har gået på Hogwarts samtidig, så kunne der jo godt være foregået noget under deres skoletid, mm -hmm. som har sat nogle spor i dem. Det kunne man forestille sig. Men vi hører jo selvfølgelig, ja vi ved det jo faktisk ikke, nej. Nej, men jeg sad nemlig og undersøgte, og jeg var sådan lidt, det kan virkelig ikke passe, at der ikke er noget. Jeg synes, det eneste, der står det, er det her med, de har ikke særlig mange penge, familien Weasley, og det har, mm -hmm. hvad hedder det, familien Malfoy, og derfor ser de op og, ned på hinanden, og alle de her det er forskellige ting, man nu kan ja, Men det virker også som noget, der er dybere end det. Jamen, det synes jeg. Og, øhm, og som du siger, Ron, han har jo også arvet, og det har Malfoy også, altså, eller uh, Drago også, de har jo de der fjendskab til hinanden. Mm -hmm. Allerede inden Ron egentlig mm -hmm. snakker med Drago, fortæller han jo Harry, at det er en Malfoy. Dem kan man ikke lide. Dem kan vi ikke lide. Ja. De er onde det mennesker. Det bliver estableret fra starten af, at ja. det kan man bare ikke. Og vi får jo at vide i Cursed Child, igen, jeg har ikke læst den særlig mange gange. Jeg har faktisk kun læst den én gang. Mm du ja. Så jeg er ikke så stærk i den. Men altså, der bruger de jo meget energi på at styrke den her relation og vise, bare fordi, at man kommer fra ét, mm. så kan man godt ændre sig. Igen den her med ens valg mm. frem for ens ophav. Ja. Og ja, jeg synes, det er interessant. Jeg, det, jeg synes ikke, det kan passe, det kun handler om blod og Gryffindor vs. Slytherin. Det er, Nej, det er sådan, Harry opfanger det, men det, er mm. ikke, det tror jeg heller ikke på. At mm. det, der er... står bare ikke noget andre steder. Der må være fan-teorier omkring det. det. Det vil jeg da formode i hvert fald. Ja, ja. Jeg synes, det er meget specielt. Men ja, han tropper jo også op med, med Dobby. Det, var mm -hmm. alt det. det er jo egentlig specielt, at han har Dobby med, fordi vi møder ham jo ikke sammen ja, med Dobby før. Ja, det har jeg også undret mig. Hvorfor har han Dobby med? Men det giver ingen mening. Udover, at det er for, at Dobby kan blive sat fri, selvfølgelig. Mm -hmm. Altså, det er jo den eneste sådan, grund, egentlig. Ja. Men, øhm, et forfatter-trik. Der er et forfatter her, ja. Fordi der er ikke nogen rationelle grund til, at Malfoy har ham med. Vi har alligevel stødt på Malfoy, eller det er første gang, vi møder ham i starten af bogen. Og så møder vi ham senere, da de skal have Hagrid i Azkaban. Gør det? Er han med der? Det er han i filmen. Jeg mener faktisk bare i bogen, at det er Dumbledore og Fudge. Det kan godt tænkes, det er det. Men i filmen er han med, ja. Ja, ikke? Ja, altså det er i hvert fald, det er selvfølgelig fordi, at så gud så lige pludselig får vi den her afsløring. Dobby er faktisk Malfoys. Mm. Så, wow. Mm. Men han har ikke nogen betydning i det her møde. Og det, det er sådan sjovt at troppe op med en tjener, som er bundet ind i bandage og også har det elendigt. At, og ja, det, det er også vildt. fordi, at øh, for som regel skal blive hjemmet. Ja. De skal helst ikke bevæge sig uden for matriklen. Så øh, men det er nok bare et forfattertræk for at... Kunne sætte ham fri. Ja, ja det er det nok. Og det, det, der var endnu mere mærkeligt, det var, han kommer gående med ham ind under armen. Han bærer faktisk ham ind <laughs> yes. i kontoret. Og det er sådan, ja. hvorfor? Ja. ja det er Jamen, sådan... Der er meget, der er lidt mærkeligt ved den der scene. Ja. Det vil jeg give dig mm. Mm. Men Dobby, han er jo så helt bundet ind i bandage og og har det virkelig skidt og sådan noget. Og der overvejer jeg også lidt, om, om det er fordi, at han har straffet sig selv, eller om det er fordi, han er blevet straffet, eller om det simpelthen er en måde for Lucius at afreagere på. Det tror jeg også. Jeg tror, at hver gang Lucius er bred, så går det ud over Dobby. Også var... selvom Dobby ikke har noget med det at gøre. Mm. Det er bare fuldstændig vanvittigt. Han altså... ja. er en sådan en pryleknap, man kan bruge. Ja, det er jo virkelig tortur og øh, det er det er ondskab rundt med ja. sådan en, som man lige kan tæskle et på, ikke? Ja, men det var, det var meget specielt. Og så sker der jo det her med, at Harry han løber ned med den her sok, og den er virkelig rundt om dagbogen og får den givet til Malfoy efter deres møde, selvfølgelig. Malfoy kaster den fra sig, og Dobby griber den, og så bliver Dobby så fri. Det, synes jeg også, var lidt mærkeligt. Tæller det? Det har jeg også tænkt på, fordi reglen hedder jo, at Herren skal give alt sådan et stykke tøj, ja. som bevis på at sætte alten fri. Mm -hmm. Og der formoder jeg, at man skal gøre det bevidst. Mm -hmm. Men det var også min tanke, eller i hvert fald mere end bare sådan kaste fra sig. Jeg tænkte, hvis han havde, i så vidt jeg husker, i filmen, der stikker han bare bogen ind i hånden på Dobby. Ja. Med sokken i. Ja. Og det synes jeg, den går lidt bedre, fordi okay, han får bogen, hvor sokken så også er inde i. Mm -hmm. Men det der med sådan at kaste den, ja. og så griber han den tilfældigt han, det kunne han jo godt selv regne til. Wow, det er tilfældigt. Han har ikke givet mig den. Han har bare kastet den fra sig. Mm. Ja, jeg synes ikke helt, den virker sådan... Nej, jeg synes også... Efter bogen, øh, hvis man kan sige det sådan. Ja, men både Dobby og Malfoy mm. opfanger det som, at han har sat ham fri. Ja, det er rigtigt. Altså Malfoy godtager den. Ja, men jeg tror måske heller ikke, kan gøre noget, Altså, men jeg ved ikke, hvordan de her ting fungerer. Spørgsmålet er om det ikke så meget handler om, om man får Bevidsthed. det der, nej, men om det mere eller om det mere handler om alfens tilknytning. Ja, så længe at alfen føler sig slave forhold til en herre, er man en slave. Mm. Så det er hans tolkning at ja. det Ja, altså det det, det kunne jo være forklaringen på det, ikke? At det handler mere om at Dobby lige pludselig tænker, "Gud, jeg er faktisk fri. Nu er jeg fri." Ja, det er måske rigtigt. Det er en en god tolkning af det. Men sådan kan man måske se med mange ting. Ik ikke nødvendigvis ikke slæveri i den virkelige verden. For guds skyld. Sådan Ej. bliver man ikke fri ved, hvad man man er det. Men det der med at forestille sig noget, og så agere derefter, mm -hmm. og hvordan man fortolker sin egen livssituation, kan også have en effekt på, hvordan man har det, og hvad man agerer, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, det er sådan en meget liberal tankegang, egentlig. Altså, Jamen, et, det, det, det er blandt er det, andet, scenarion. man kan, tænke sig, nej, nej, man man kan tænke sig rask, eksempelvis. Okay, du, okay. du er mere over... Øh, ja, okay. Hvis man bare tror nok på noget, på noget så kan det så nogle kan gange det, lykkes. Lige præcis. Ja. Altså, man for eksempel ser, man giver patienter placebo-medicin, og så mm -hmm. tror de, de får rigtig medicin, og så bliver de raske. Altså, ens hjerne kan sådan, ja. Kan nogle gang hjælpe en. Ja, lige præcis. Ikke så meget det her med, at hvis man bare tror på noget nok, så skal det nok lykkes. Men mere i, at man, ja. Man det siger, tankens kraft, har meget magt, tror jeg, ja, over os. Ja, og man kan sige, altså ens forhold, er også... Um, man har jo kun i et forhold, altså om det så er et venneforhold, et kæresteforhold, eller et partnerforhold, eller hvad det nu er, det er man jo også kun så længe, man tror på det. Ja, det er rigtigt. Så, så det øjeblik, der bliver gjort et eller andet, mm. hvor du tænker, nu har vi to ikke en god relation nu længere. Slut. Nu er det slut. Altså, om det så er på en sok, ja. eller om det er en, en, en eller andet andet. Altså, det, det, det ændrer sig jo også med tankens kraft, ikke? Det er faktisk rigtigt. Det er egentlig... Øh, det er jo lidt... forho vores forhold for er jo abstrakte. Ja, og så kan man også beslutte sig for, at nu har vi det her, nu har vi det ikke. Og det er ikke noget, der sker på baggrund af ritualer, eller magi, eller et eller andet. Mm. Det, det kan gøre, ske sådan her, så tilvæk, ja. hvis man vil det. Mm. Ja, det, er rigtigt, det er en rigtig god måde at se det på, tror jeg. Yeah. Meget interessant. Men nej, han bliver jo... Dobby han forsvarer jo Harry, yeah. og laver en anden besværrelse, og kaster Malfoy ned på trappen. Han bliver meget gal, og så stykker han af med hælen mellem benene. Men her der tænker jeg også, Hvorfor reagerer Malfoy sådan? Altså, han kan vel godt... Dobby er vel ikke stærkere end Lucius? Jo, det tror jeg. Tror du det? Ja. Virkelig? Ja. Husalfar har jo enormt stærk magi. Nå, fordi jeg tænkte... Altså, Lucius er alligevel en rigtig dygtig troldmand. Jeg tror, at Dobby er stærkere. Så er det var ærgerligt, at de ikke bruger Husalfar noget, noget mere. Det er fordi, de ikke bliver opfanget som øh, ligeværdige væsener. Det er jo sådan nogle undervæsener. I følge altså, troldmændene, ikke? Jo, men det er selvfølgelig rigtigt de bliver slet ikke øh, anerkendt for deres øh, magiske evner. Nej, okay. Jeg tænkte bare, at det var at det måtte være fordi at han tænkte, der var ikke noget noget at vinde ved at tage kampen op. Nej, jeg tror det er fordi han er bange for lobby faktisk. Vi ser jo også, hvordan Voldemort total underkender total for øh, magiske evner. Det er rigtigt i forhold til Regulus, så øh, ja, øh, hvor og han på kreg med ind i øh, grotten mm -hmm. i øh, det hører vi med på 6. Og kreg kan selv transperere sig ud af den her mm -hmm. grotte. Og det er der ikke, det kan trolman ikke. Ja. Så så Husalfar har jo nogle magiske evner som troldmænd ikke har. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men de kan selvfølgelig ikke bruge tryllestav. Det kan de godt. De, de anden... må ikke. Nej, de rigtigt. må ikke. men de kan lave en anden form for det slår De kan lave en form for magi, når de bruger en tryllestav. Nå, men de kan også lave magi uden tryllestav, men de kan lave noget noget anderledes også, når de har en tryllestav, ja. Gud, ja. Så, men jeg tror det handler om at de bliver så underkendt. De får simpelthen ikke De ikke, øh, uh, ressourcen credit. bliver ikke brugt. Nej. Ja, okay. Gud for spændende. Nej, det er godt lige at få den ting med. Fordi jeg overvejer nemlig, for altså, fanden foregår det på den her måde, det er godt nok mærkeligt, at han reagerer sådan, og så bare stikker af. I filmen prøver han jo på at lave Avala Kadavra ja. og for Harry, hvilket er totalt ærligt. Ja, det ja. ikke til at skabe. Men ja, ja, fred med det. Ja. Men uh, det tror jeg sådan set, det var det, jeg havde at sige til Lucy, Så lad os gå videre til den magiske verden. Før vi lige går alt for meget i gang, der er lige noget, jeg bliver nødt til at spørge om. Hvor kommer det, der er slim fra? Jeg tror, tænkt du tænkt over det? Jeg tror slimet. Det må simpelthen være, fordi den der grotte, den er simpelthen så ulækker. Altså, og der ah, er sådan alt muligt, alt muligt noget. Det er fordi, der står nemlig der, da de kommer ind i kontoret. Ja, de der i møj og slim. Ja, altså helt i starten af kapitlet. Ja. Og, og der bliver også henvist til den der slim flere gange. Ja, sokken. Ja, ja. Den er også slimet. Mm. Der var bare slim over det hele. Jeg tror simpelthen, at det er sådan en, en monsterting, du ved. Nu har de været nede i den grotte. Det er nede i nogle rør, ja. nede under skolen, nede under vandet faktisk også. Ja. Der er meget fugt dernede. Ja. Så jeg tror godt, at det kan være rigtig klamt, mm -hmm. egentlig, nede i den her grotte. Ja. Så jeg, jeg tror simpelthen, det er, fordi de er indsmurt i snask. Ja. De lander, så vi jeg også husker, i nogle knogler og diverse ja. ulækkerheder, de ryger ned i kammeren. så Ja, okay. Det giver mening. Jeg undrer mig bare over det. <laughs> yes. Nå, no. nu har vi jo lige snakket lidt om, hvordan Dobby får sin frihed, og hvordan han får den her sok. Mm -hmm. Og det synes jeg var lidt interessant, fordi der er jo tre forskellige versioner af det. Alt ja. efter, om man ser film, eller læser den danske bog, eller den engelske bog. Mm -hmm. Nu har vi allerede lige snakket lidt om, at i filmen er sokken inde i bogen. I den danske her, der binder Harry sokken uden om bogen. Mm -hmm. Og i den engelske, der putter Harry bogen ned i sokken. I den engelske putter han ned i sokken? Ja. Altså den engelske mm. bog, ja. ja. Der, ja som sådan det der. må være en kæmpe sok, eller en meget lille bog. Ja, en af det ene. Så der er i hvert fald sådan tre forskellige versioner af det. Men jeg tror egentlig bedst, jeg kan lide filmversionen. Det tror jeg også bedst, jeg kan. Jeg synes ikke... Uh... Det andet er for mærkeligt. Jeg har bindt sokken rundt om og puttet bogen ned i. Der er ikke rigtig nogen... Jeg kan bedre lide, at den er, sådan, er gemt ind i bogen. Ja. Og så åbner man den og går i -ok, ja. Og så virker det mere, som om han har på en eller anden måde. Ja. Jeg synes, jeg kan også bedre lide filmudgaven. Det var bare lige for at sige, der er flere måder at ja. tolke den her scene mm. på. Mm. Det er jo faktisk lidt, det er selvfølgelig den magiske verden, vi er i gang med, men for mig bliver det faktisk lidt mere en metating også. Ja. Og egentlig også for dig jo. Ja. Øh, end en sådan tekst, for vi har jo diskuteret alle de her ting allerede. Mm. Vi kan jo ikke snakke om Gryffindor-sværet eller hus eller... Nej. Alle de her ting, for dem har vi diskuteret allerede. Men jeg har jo også en liveting. Ja. Det handler om øh, den her forbandelse, som Voldemort har kastet på lærerne. Ja. Og det går jo så den her gang ud over Glitterik. Apropos Glitterik, nu har jeg jo ikke snakket om ham, men han er jo bare fantastisk. Så jeg vil faktisk <laughs> godt lige læse nogle af, de her, altså nogle af de her ting op, som vi får at vide. Professor Dumbledore skyndte Ron sig at sige, der skete en ulykke nede i hemmelighedernes kammer. Professor Smørhård, er jeg virkelig en professor? sagde Glitterik, du godeste. Jeg må da være en håbligs professor, er jeg ikke? <laughs> ja. Og så kommer der en lidt senere, hvor Dumbledore siger, Jamen dog, sagde Dumbledore og rystede på hovedet, så hans lange, sølvhvide skæg bølget. Offer for din egen forfængelighed, Glitterik. Forfængelighed, udbrød Glitterik forvidet. Den dreng er der langt mere forfængelig med sit rubin, svær. Han pegede over på Harry. <laughs> altså, det er bare fantastisk. Glitterik skulle være med i alle bøger, og så bare kommentere sådan der på alt, hvad der sker. Ja. Jeg synes, det er så sjovt. Han kunne være sjovt at have sådan en ja, commentary-spor. Lige i præcis. Ja. Ej, det er bare ja. så griner han også der i bog 5, hvor de kommer ind og møder ham. Inde på Sankt Mungus, det er... Altså, han er virkelig comic relief, der vil noget. Men, øh, men nej, som sagt, der er den her forbannelse, som Voldemort har kastet på øh, posten som øh, lærer i Forsvar mod Mørkets Kræfter. Og det går jo ud over alle lærere, der mm. nogensinde har været på skolen, siden han... Ja, Kaster den her forbannelse. Lige præcis. Mm. Han beder jo om at få positionen som forholdsvis ung og så lidt ældre. Mm. Men Dumbledore afviser ham jo så. Og det gør Amado Debit også. Men... J.K. Rowling, hun øh, fik inspiration fra øh, et metalband, eller sådan et paudimetalband ved navn Spinal Tap, no. som blev ved med at miste deres trommeslager. No. Altså alle deres trommeslager, de døde simpelthen af alt muligt mærkeligt. De har haft sådan 16 trommeslager, som bare døde God, af sjovt. random ting. Gud, Eller ikke sjovt, altså... Nej, det er totalt øh... pudsigt, ikke? Jo. Så altså, der, der var nogen, der døde i sådan en gardening-accident, altså sådan en haveulykke, og en, der forsøgt at hvad var det cykl henover en tank med en high i eller et eller andet vanvittigt. Er det så nogen vil? Unødvendigt. Ja, ja, der er sådan ja, en metalban jo. Ja. jo. Ja. Så folk er døde af de mest sindssyge ting 16 trommeslager. Er det kun vil? Specifikt. Vildt? <laughs> Og så, så ja, sådan, også at det bare at det er altid trommeslager. Ja. ja. Så var hun så Ja. Det er det samme vi skal gøre med vores Ja. Med vores lær, jeg synes det var meget komisk at hun lige har fundet inspiration i noget popkultur, men det giver god nok mening. Ja. Altså vildt. Ja, ikke? Åh, man føler der også sådan miste om, der må være et lynned. Magisk for spil der. Altså, det ikke, Nej, det kan, det kan ikke være, være tilfældigt. Det, det er jo mærkeligt. Ja. Altså. Men det må sgu men være den type person, om man vælger til at være trommeslager. Ja, der er jo, der er jo nok nogen rationel forklaring, men lige umiddelbart tænker man det, den kan det læsere. Ja. ja. Men det var ja, det band der hed Spinal Tap åbenbart. Jeg tror ja. der skulle være en dokumentar om dem så hvis det er noget man er interesseret i, så ja. kan det være at man kan læse noget mere om det. Spændende. Ja. Jeg har også lige en lille ting mere mm. i forhold til det her i den magiske verden. Mhm. Mm og det var, at jeg, jeg, jeg havde prøvet at se, om jeg kunne finde noget nyt om husælfer <laughs> øh, som forberedelse til i dag i middag. Jeg synes faktisk, vi havde været ret godt omkring det hele. Har, det tror jeg også, vi har. Men jeg fandt dog en fan diskussion omkring spørgsmålet om husælfers slaveri. Mm -hmm. Fordi er husælfer slaver, fordi de kan lide at tjene en herre? Eller er de slaver, fordi de er så undertrykte, at de tror, de kan lide det? Mm -hmm. Og det er jo... Øh, det er jo et spørgsmål, som kommer igen i mange samfundssituationer. Lige præcis, jo. Altså det, det er jo også en, øh, hvad skal man sige, det, nu skal man ikke misforstå den her sammenligning, men, men det er ofte de argumenter, eller de, de påstande, man også har i forhold til prostitueret. Ikke? Kan det lige at være prostitueret, eller er, de så, er der så noget socialt galt med dem, så mm -hmm. de tror, de kan lide at være prostitueret. Ja, er det noget, mm -hmm. de er tvunget af samfundet, eller er det et frit valg, man har foretaget ja, sig? Ikke? Jo, jo. Eller er det, fordi man er opdraget til at tro, at det er det, man mm -hmm. man kan? Lige præcis. Mm -hmm. Kan man rent faktisk tale om et, om et... et frit valg? Ja. ja. Og det er der ikke noget svar svare på. Fordi, en, ja, det kan jeg heller ikke sige, at det er rigtigt eller ej. Jeg har mine <tøk> egen holdninger til noget, men jeg ved det jo ikke. Nej, men husalfa? Ja, i forhold til husalfa. Altså, jeg, jeg tror på det her med, at det er fordi, de er så undertrykte, at de tror, ja. at det er deres øh, vej Det er en, en konstruktion. Ja, det må jeg sige. Det tror jeg. I hvert fald så, så det er svært for mig at forstå, at man kan lide at være undertrygt en herre, der slår en og, yeah. og misbruger en, og generelt øh, lever under nogle forfærdelige mm. forhold. Det, det er meget svært for mig at tro på, at det er noget, man kan lide af sig selv. Mm. Yeah. Det tror jeg heller ikke, at det kan. Altså ting er jo bare, det er det, vi ser i forhold til Hermione mm. senere, da hun starter Spju. Ja at det er det her eksempel på hvid feminisme. Ja. Og hvordan at det, nu kommer vi ud i. En, ja ja. I meget ja det er hun teknisk, har helt Hun har en forståelse for den situation det er i. Det er netop det. Altså der er forskellige måder at håndtere det her på inden for mange forskellige ideologier, selvfølgelig, mm. men inden for feminisme der kalder man det hvid feminisme, hvis man føler typisk som hvid kvinde, at man har fat i den rigtige inde, er nåde og ved at det her det er bedst for dig. Ja. Mm. Og det er så her hvor Hermione hun beslutter sig for. Det er dårligt for husalferne at være slaver, og hun skal nok redde dem alle sammen. Mm. Yeah. Uden at egentlig have forståelse for, hvordan de har det, og hvordan deres egen proces skulle være i forhold til det her. Det kan man yeah. jo også se med hvide feminister i forhold til vores egen verden, hvordan de håndterer andre kvinders problematikker, mm. og ikke altid har øjne for deres oplevelser af ting. Yeah. Yeah. Det kan man jo også se i samtalen omkring tørklæder. Mm. Altså, at... Er der mange, der har en holdning til det, som aldrig har båret tørklæder, ikke? Jo, men det er nemlig det. Det er ret nemt at se en masse om undertrykkelse uden rigtig at uh, forstå det. Det er også derfor jeg er så glad for at de kvinder som Bærtokled, de begynder at deltage i banden. Nu bliver det lige lidt mere på det. Er noget andet. Ja. Men ja, mm -hmm. altså det er meget interessant. Ja. Det handler om måden man gør det på, ikke? Altså en ting er at tænke at man Jo, for hun har jo nogle rigtig gode intentioner. Og jeg ja. synes så også husfolkene skal sættes fri, men det er netop måden man gør det på. Ja. Altså Dumbledore prøver jo også at hjælpe Dobby til at leve et frit liv. Ja. Han tilbyder ham et job mm -hmm. på Hogwarts og tilbyder ham gode arbejdsforhold. Og løn God også. løn og øh, hver weekend fri og sådan noget. Og der er Dobby jo sådan, nej, nej, nej, nej, nej, det er alt for meget. En mm. fridag om måneden, og kun en galjon om ugen. <laughs> Så Dobby sådan nedjusterer sin egen arbejdsvilkår. Ja. Hvilket jo, øh, altså fordi Dobby selv siger, at der må også være en grænse for min frihed, eller et eller andet ja, men Han andet. Altså, der er også en grænse for, hvor meget fri man kan, jeg kan lige at være. Ja. Han har også stadigvæk den der konfliktion, ikke? ikke? Man kan ikke den fra sig. Nej, selvfølgelig ikke. Her, er det er jo det, han er blevet opdraget til ja. hele livet, ikke? Men jeg vil sige, Dommeldors måde at det på, at have de det... Det er enormt ligeværdigt. Ja, men også alle de andre husalfer, som er på skolen. Ja. Jeg han tror, tilbyder dem det jo. Altså, hvis de, hvis de gerne vil have mere, så skal de nok få det. Mm -hmm. De bliver ikke straffet, sådan som, som Dobby gør det. Altså, man kan ikke tvinge andre til at have den samme livsindstilling, som man selv har. Nej. Det tror jeg må være konklusionen. Og man må forstå, hvilket Hermione hun ikke forstår, at det her det er over en årlang proces. Ja husalfer er altid blevet undertrykt. Så måden at de hjælpe dem ud af den her undertrykkelse, det tror jeg ikke, er ved fra den ene dag til den anden at sige, nu I frie. For det de vi ved det. slet ikke, hvad de skal gøre med den frihed. Nej. Det er ved, at man lærer dem, hvordan man lever et frit liv. Ikke? Selvfølgelig. Ja. Ja. Der er noget, vi alle sammen kan lære det her. Ja, det, er færdigt. Færdigt. det er meget interessant, synes jeg. Det er utroligt interessant. Vi er godt nok meget feministiske og, ja, ja. og alt sådan noget i dag. Det er, helt vildt. Det, er det er ikke så tit, vi er det. Nej, men, øh, men dejligt. Mm. Skal vi gå videre til frilegn? Ja, synes jeg. Jeg kan også se, det bliver en lidt lang episode i dag. <laughs> det håber jeg er okay for, at jeg lytter. Men øh, det er jo sidste gang. Så. Det er det jo. Det er der. der går noget tid inden, øh, altså ja. der kommer selvfølgelig sæsonanslutningen, som er filmen og koncerten. Mm -hmm. Men efter det, så går der noget tid, inden vi starter op igen. Præcis. Vi har ikke lige besluttet os for, hvornår. Nej, Men vi starter med nok... september, tænker jeg. Ja, vi skal Nå. nok give heads up, selvfølgelig. Nå, men øhm, i fri lejdag, der har vi jo nogle lytterspørgsmål med. Dem er I heldigvis rigtig gode til at blive ved med at stille. Mm -hmm. Og øh, jeg tænker, at vi må st hellere starte med nogle af dem, vi har fået for lang tid siden. For der ja. nogen, der har ligget I lang tid og ventet. Og øh, det første, det er fra Martin. Jeg læser lige højt. Det handler om hårdgrukser. Hej Pia. Supergod podcast. Tak Martin. <laughs> jeg synes, snakken om hårdgrukser er superspændende, og jeg har selv en teori. Ikke fordi, I behøver snakke om det mere, men... Hvad tænker I om, at hvis man laver en hårgrus, at der så dør en, man elsker? Derfor har Voldemålet bare kunne blive ved, for han elsker ikke nogen, og der er ingen, der elsker ham. Jeg tænker, at hvis Bellatrix skulle lave en, ville hendes søster måske dø. Og de andre dødskadis, der har jo også familier, som de elsker. Det er i hvert fald mit bud. Ja, det kunne måske godt være en god måde at gøre det på. Ja, det var jo, fordi vi hedder den her episode, hvor vi snakkede om, om... De her episoder. Ja. Det kommer vi nok også til at snakke mere om på tidspunkt, for det er der mm. i hvert fald rigtig mange af jer, der synes, det var spændende. Hvilket er meget fedt. Jeg var bange for, at det var for makabert, men øh, mm. det, det var det ikke. Nej, men i hvert fald, ja, den her debat, vi hedder om, hvad skal til for at leve en hårgros, og det er der mm. mange, der har skrevet deres bud på. Og jeg synes da, det giver meget god mening, at det er en af grundene til, at der ikke er flere, der gør det i hvert fald. Ja, det kunne sagtens tænkes. Spørgsmålet er altså, om det er et valg, man selv skal foretage. Og man står der, og så skal sige, okay, nu laver jeg den her hårkruks. Mm. Og så kommer der en eller lille stemme frem og siger, du skal dreje med nogen, du ansker. Mm. Eller. eller om det er simpelthen er noget, der bare sker, uden at man ved det. Yeah. Fordi jeg tror, at så bliver der nødt til at være mere bevidst for mig, at det er noget, man skal vælge. En bevidst handling. Ja, at, ja. Du skal så altså, at den her person skal dø, mm. ikke fordi du nødvendigvis skal slå dem ihjel, men fordi det er konsekvensen af det, og det skal du vide, når du gør det her. Ja. Og ikke noget der bare som sker tilfældigt. Ehm. Det vil jeg også sige. Det tror jeg også. Altså, altså jeg tror også det skal være en mere bevidst ja. handling, ikke? Mm. Du som siger okay, nu selv putter jeg den en del af min sjæl ind i det her. Halløj. Objekt. Ja. Og så bliver jeg drevet en person, men samtidig dør der så også en en jeg elsker. Ja. Ja, lige præcis. Men det du godt er godt tænkes. Så det er bare ærgeligt at Voldemort overhovedet ikke bliver straffet på den her konto. Ja, han bliver i hvert fald ikke føltes med sit straffet nej. Fordi men ehm øh, så er spørgsmålet er, hvis Bellatrix lade en hukkrugs mm -hmm. om det så vil være Voldemort, der skulle dø? Uhuh. Om så Voldemort ja. det. Uu. Altså kunne hun slet ikke have Voldemort hjælp på den måde. Det kunne man vel teknisk ikke, for det han har jo stadig ved hukkrugserne. Ja, så hun jo padre Penthouse eller hvad skulle jeg sige. Ja. Men spørgsmålet lavede, er hun hvem elsker hun mest Bellatrix øh, eller ja, hvem elsker Bellatrix mest? Er det Narcissa eller Voldemort? Voldemort tror jeg. Ja. Ja, jeg tror hun er simpelthen så obsessiv og så psykotisk. At hun Men er det så kærlighed, eller er det en besættelse? Det er nok en besættelse. Men spørgsmålet er, om magi kan sådan adskille kan noget, sådan nogle ting. Ja. Igen, altså elsker, altså... Ja. Ja. Det kunne i hvert fald være dem bænge to. Igen, spørgsmålet er, kan sådan en som Bellatrix elske? Er hun så langt ude, at, at hun overhovedet er i stand til at have sådan oprigtige følelser for nogen? Eller er det jo også bare en eller anden mærkelig afart af mm -hmm. det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror i hvert fald, hun ville offre Narcissa frem for Voldemort. Det ja, det tror jeg også. Ja, okay, det er rigtigt. Hvis hun, øh, ja. hvis hun kunne redde Voldemort vil. ved at dræbe Narcissa, så vil hun nok gøre det her. Ja. Ja. Jeg tror ikke, hun ville dræbe Voldemort for at redde Narcissa. Nej, det tror jeg heller ikke, Så det er måske nok Voldemort, hun elsker mest, mm -hmm. hvis vi skal snakke om kærlighed. Så ja. ja, det kunne jo godt være, hun kunne have været inde på hans øh, ja. karriere. Det eneste nok, <laughs> hun så, så bare vil vide det. Ja, vil jeg, for fordi måde. man undersøger vel, når man skal lave en hårdgrus, hvordan det fungerer. Ja, så, øh, det vil jeg formodet. Ja. ja, det er interessant. Men det er meget interessant, ja. Det er et godt uh, input. Mm -hmm. Så har Emilie skrevet, hvorfor faldt jeres interesse lige på Højepotter? Uh. Det er sådan lidt mere om os, kan man sige. Den er dyb. Ja. Altså, så spørgsmålet om det i forhold til hele livet, er den her podcast specifikt? Ej, Hvordan den, skal vi vælge den, at tolke det? Den er det? forstået som øh, ud fra hendes besked. Altså, hvorfor starter vi med at læse Højepotter? Mm. Ja, okay. Altså, øh, du fik lige måske læst op. Ja, jeg fik bøgerne læst op af min far. Og jeg fulgte Harrys aller Jeg var 11, da han læste den første, og 12 den næste. Og det var meget fedt, egentlig, jeg mm -hmm. fylde den der kronologiskehed i det. Altså, jeg har altid været rigtig glad for bøger. Det vil jeg sige, og det er jeg stadigvæk. Altså, jeg har altid læst rigtig meget også selv som barn, og hørt rigtig mange lydbøger, og også rigtig meget fantasy. Det kunne jeg rigtig godt lide som barn. Jeg læser også stadigvæk en lille smule fantasy, men ikke så meget. Og så øh, tror jeg, min far havde om den her bog. Jeg ved faktisk ikke, hvordan han fandt men han havde i hvert fald fundet frem til den. Og syntes så, at vi skulle have noget far- og tid Og han har aldrig læst nogen andre bøger for mig. Det er den eneste bog, han har læst højt for mig. Min mor, hun læste rigtig meget sådan noget Emil fra Lønnebøger og Pippi Langstrøm og sådan noget. Men, øh, men min far har aldrig sådan læst for mig som barn. Han fandt selv på historier faktisk. Men ja, så begyndte han så at læse den her bog, og det blev jeg enormt fanget af. Og jeg ved ikke, om det var, var en blanding af historien og så det der med at have noget far- og tid For det... Øh han gjorde det måske også lige på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde rigtig meget brug for den der opmærksomhed fra en forælder. Fordi øh, der var nogle vilkår i mit. Men en barndom, som gjorde, at det, det fik jeg måske ikke helt nok af. Så det, det havde jeg rigtig meget brug for lige på det her tidspunkt, mm -hmm. hvor vi startede. Så nogle gange kan man jo forbinde noget rigtig godt med et eller andet. Det bliver bare noget ekstra særligt, ikke? Ja, det blev det i hvert fald for mig. Jeg forbinder i hvert fald de her bøger med noget kærlighed fra, øh, fra mit far også. Det må jeg sige. Mm. Ej, hvor smukt. <hælde> ikke det der, jeg synes du det kom det sådan, ironisk. Det ikke, der, sin, ja, nej, nej, nej. nej hvor smukt. <hælde> var, ja. Du kan godt, godt se, jeg ved, du kan det ja, ja, ja. ja. det. var overhovedet ikke ironisk. Ja. kan godt høre det, at det kom. Men kender du ikke det, også, hvis man har set en serie med nogen, og så forbinder det, det er jo. noget rigtig dejligt, jo. fordi man har set den til med lige præcis den person. Eller høre noget musik, som man forbinder til et specifikt sted eller tidspunkt i ens liv. Jo, jeg forstår det virkelig godt. Ja. Yeah. Altså, jeg har også nogle rigtig gode venner, hvor vi hørte Mamma and the Papas California Dreaming mm. øh, ret mange gange, hvor mm. vi var ude rejse. Og den sang er jo forfærdelig, men jeg elsker den, fordi mm. at, øh, jeg forbinder dem med de her venner. Så øh, ja, man mm. kan jo godt have sådan en eller andet, man knytter op på nogle mennesker, ikke? Selvfølgelig. Ja. Nå, men hvad med dig? Hvorfor? Hvad med mig? Jamen, øhm, Harry Potter blev jo lige pludselig en ting, tror jeg. Og det, jeg har også nævnt det før, at jeg var ikke med på den i starten. Nej. Og det giver en ikke rigtig mening, fordi jeg har også altid været meget glad for at læse. Jeg var virkelig en nørd, sådan, mm. når det kommer til den del, at lede sådan en stor del af mit liv op på biblioteket og sådan nogle ting. Men jeg ved ikke, hvorfor Harry Potter... Døde. Jeg er virkelig ked af, vi ikke var venner som børn. <laughs> ja, men jeg tror, vi havde hejt <laughs> det fantastisk yeah. som børn sammen. Ja, det Vi sidder med hver vores bog. Ja, ja, og ikke sige noget. Og ikke snakke. Ja. Ja. Mm. Så, så der gik egentlig noget tid. Jeg tror faktisk allerede de første fire bøger havde været ude, mm. og så har jeg at min øhm, tante, det er jo så faktisk min, min faster. Mm. jeg siger altid tante, jeg bruger mm. ikke det der fester, men øhm, hun, tror jeg, gav mig træeren i julegave, jeg, har, jeg tror ikke, jeg har haft nogen af de andre, men på grund mm -hmm. af det, begyndte jeg så at læse dem, jeg mindes også, at jeg har siddet og snakket med en af mine klassekammerater i noget billedkunst, om træeren, og hun fortalte mig, hvad den handlede om, om og alt det her med tidsvenner, og seriøst og sådan noget, og så begyndte jeg at blive sådan lidt intrigue, der var sådan ja, okay, der var mm -hmm. måske et eller andet med dem der. Og så på en eller anden måde, så må jeg fået etteren og toeren. Det kan være, at mine forældre så har dem til mig, eller at jeg har løbet dem på biblioteket først. Mm. Det husker jeg faktisk ikke. Jeg har dem nu alle sammen, og de ja. er fucking slidte og ja. gamle og sådan noget. <laughs> ja. men, så øhm, noget charme, men så begyndte jeg så at læse dem. Jeg har ikke fået dem læst højt. Mine forældre har læst bøger højt for mig, men det har mere været ret lille, tror jeg. Ja. Og jeg tror aldrig, vi blev færdige med nogle bøger, de siderede, fordi det var da den der med ham der flyver på gosen jeg op jeg, til Norge eller sådan et ja, eller Ja, han er Erasmus eller sådan. Noget. Det kan fandme Ej, godt jeg være. Kan ikke huske en eller anden lille dreng eller sådan. Noget. Ja, jeg kan godt se billedet for mig ja, på bogen, ja. Det er nemlig det, og vi forsøgte at læse den bog <laughs> en i milliarder gange, og vi kom kun lige op til Norge eller, et eller andet, en eller anden sø, ja. og så fik kom jeg aldrig videre med den bog. Jeg bevægede på at den stol et eller andet sted her med mine forældres uh, hus og har aldrig fået læst. Nej. Nice. <laughs> så der, jeg tror ikke rigtigt vi havde præcedens nej for det der. Så læste den liksom selv oplevede så utrolig glad for dem og havde dem med i skole og sad i frikvartererne og sådan læste mm. dem indfor. Mens de andre kigged ud i frikvarteret, men altså hvorfor når man har her bøger. Ja. Det var ikke lige øh, det der fangede Nogle mig. Nogle gange kan en god bog være værdig til andre mennesker. Jamen, det det kan det virkelig. <laughs> Udover det skal lyde helt tøvligt, men, det er men man kan blive så fanget med en bog, det kender jeg godt. At altså, mm. man tænker jeg jeg kan ikke ikke så man ikke leve med lige nu. Nej. Jeg bliver nødt til at vide, hvad der skal ske i den her, her bog. Altså, jeg haft det til jeg vil ikke, hvor mange familiefester. Ja. Også efter, jeg har læst dem de første par gange. Ja. Og bare sidde og var sådan lidt... Jeg gider faktisk ikke rigtig sådan, interagere med mine fætter og kusiner. Jeg vil faktisk hellere bare sidde og læse den her bog. Ja. Og jeg har ikke kun gjort det med Harry Potter. Jeg har gjort det med en masse andre bøger. Gør det så ikke længere? Nej, det det mener der Det er ikke socialt acceptabelt <laughs> længere at sidde og læse. Og dem har bestemt de sociale normer simpelthen. Jeg synes ikke det er okay. Nej. Man kan sidde og kigge lidt på sin telefon, men jeg vil nu hellere sidde og læse en bog. Jamen, men det bliver også opfattet som øh, ja. som provokerende, ikke? Jo, det er rigtig ja. trans. Ja. Men øh, jeg tror bare jeg, jeg kunne sige virkelig på det tidspunkt tror jeg det handlede meget om identifikation. Ja. Især med Harry og hvordan han han var sådan lidt misforstået og sådan mm. lidt øh, anderledes, til isoleret fra de andre på et eller andet færsong. Det tror jeg, jeg kunne ja. altså identificere mig meget godt med. Ja. Ikke uh, på samme vis længere, fordi man kommer jo til et andet sted i sit liv. Ja. Men det er jo, det, jeg tror, der er mange, der har haft nogle karakterer, om det så Harry, eller Bjørn, eller Hermione, eller nogle af de mm -hmm. lidt mere bipersonerne i Neville, som man har kunne identificere sig med. Ja. Eller i hvert fald nogle gange også bare delelementer af de forskellige karakterer, man har kunnet identificere sig med så Jeg synes ja. især, altså jeg har tit læst dem også selv, altså jeg har så læst dem mange gange efterfølgende selv. Jo jo, selvfølgelig. Din far kommer ligesom ej, højt på dig inden hver episode. <laughs> ej, øhm, nej, Nej, men, men jeg har også tit læst dem i perioder, hvor jeg har været rigtig ked af det, mm -hmm. og hvor mit liv ikke lige har, øh, har kørt sådan, at jeg har fundet rigtig meget trøst i at læse mm -hmm. de her bøger. Så der er også noget, øh, det der med, at der er nogle, nogle personer, man føler forstår hende, fordi de ja. har nogle af de samme følelser. Helt sikkert. Det godt. tror jeg gør, at der er mange, der, øh, der vender tilbage til dem også. Mm -hmm. MD det, altså, det var noget jeg læste faktisk i dag da jeg skulle så researche det her. Mm -hmm. Der var en der havde skrevet et eller andet med at Harry Potter bøgerne er en lang fortælling om traume og PTSD. Ja. Yeah. Ikke hvordan man øh, yeah. hvordan man håndterer et traume sådan set. Yeah. Og vi starter jo faktisk allerede ud med et traume i bog 1. Ja. Ja. Poland Punk tror jeg, at det er meget rigtigt at det er noget yeah. det er noget lægende yeah. for os der måske har et eller andet som jeg tror også, mange af dem, Skal der... Skal heles. Ja, ja, og det... Det lyder så forfærdeligt. Ja, det, ja, nej, men altså i bog tre, der kommer vi jo også til at snakke om depression i forhold ja. til de her dementer, som, mm. som er et symbol på depression, ikke? Og, det, og jeg tror, der er mange, som føler, at det er nogle rigtig god beskrivelser. Det tror det jeg også. Af de her mm. følelser, som kan være svære at forklare for andre. Det er det. Ting er jo også for os som mennesker. Så kommer vi alle sammen til at have perioder i vores liv, som ikke... Nej, vi kan ikke gå igennem livet uden at, være, uden at blive ramt af et eller andet. Nej. Nej. uanset om det er noget eksternt eller noget internt mm. eller hvad det er yeah. så kommer vi alle sammen til at have ret elendigt på et eller andet tidspunkt yeah. og det er bare et vilkår ved hver menneske og det jeg tror jeg er, er derfor at Harry Potter taler til så mange mm. fordi vi kan alle sammen finde et eller andet hvor vi tænker fuck mand, det der det giver ondt jeg kan se mig selv i det her yeah. så ja, jeg tror det er en meget personlig tilknytning jeg har til på det punkt mm. igen ikke så meget længere men nu er det også en form for nostralgi vi yeah. sidder og læser dem igen yeah, på det den her måde også. Så... Det, det er det også for mig. Og man kender dem bare så godt. Ja. Altså, det er som gamle venner, ikke? På ja. en måde. Det er meget sjovt. Ja. Men uh... ja. ja, det blev lige pludselig meget blev... følelsespræget. Ja, det blev meget... Uh... Ja. Men, altså, vi kommer hele platten rundt i dag. Ja, Akademiske diskussioner om feminisme. <laughs> helt store følelser. Ja. Um, wow. Det ja. er noget en afslutning, ikke? Ja. <laughs> ja. Men jeg tror også, at det, at det var det, vi mm. er noget for i dag. Vi har også nogle flere lytterspørgsmål liggende, men det må vi tage i sæson tre. Det gør vi i hvert fald. Mm -hmm. Vi skal nok huske dem bare roligt. Så øh, ja, det er jo nu skal har vi også lige et citat inden vi slutter af, men øh, ellers så øh, så vil jeg da sige tak for den her sæson. Det var virkelig hyggelig, Anna. Ja, tak lige imod. Yeah. Jeg glæder mig til at læse næste bog Ja, det gør jeg også. Det Og er en ærligt perfekt. Ja, alle sammen. Mm -hmm. Jamen det er på grund af Sirius, er det ikke det? Jo, elsker Sirius. Ja. Der er faktisk nok en gang nogen lytter der har spurgt om øh, vi anbefaler at man læser med. Det ja, det synes jeg det kunne være hyggelig. Hvis man, man kan man holde man sig lyst. til det, hvis man kan holde til det. Altså, jeg mener, hvis man kan holde ud. At det går så langsomt? Ja. Ja, det er rigtigt. Men der, jeg synes, at der er noget hyggeligt i hvis man har sådan lidt en fælles læseklub. Det så synes man, jeg faktisk at, kunne være Og som lytter, tænker jeg, at man ved, et andre også mm. læser det sammen med en. Det vil jeg da gerne opfordre til, hvis man har lyst. Det kunne da være fint. Mm. Altså, det kunne være, man skulle lave sådan et forum, eller sådan et eller andet, hvis man lavede en læseklub, og så kunne folk skrive uh. deres egne tanker. Og vi kunne lave sådan en gruppe. Mm. Ja, og så kunne folk diskutere med hinanden internt. Ja, altså i den lige nu gruppe. har vi jo en Facebook side, mm -hmm. men det jo kunne jo kører lidt anderledes, hvis man havde en ja. Facebook gruppe. Ja. Så det er jo ikke kun henvendt til os, så, det Nej, så det henvendt, er det jo også helt altså, internt mellem lytterne, ikke? Mm -hmm. Jo. Det kunne vi nok godt lige overveje at man skulle lave. Det kunne måske godt hænge mm -hmm. på hvis der var noget, I kunne være interesserede i hvert fald som lyttere. Ja. Så kunne det i hvert fald, hvis man havde en læseklub, så kunne vi sige vi optager. Det det, I ved jo godt, hvor lang tid det kommer kan man se. Ja, men altså. Men næste episode bliver optaget her, det og øh, god læselyst eller sådan Ja, noget. og så kunne man også selv måske diskutere nogle ting, ikke? Lige præcis. Det kunne, ja, måske godt det kunne vi godt lige... Øh, ja, Jamen, det, yes. har været, det har været rigtig, rigtig sjovt. jeg synes, det er rigtig flot klaret, at vi er nået igennem to bøger. <laughs> Halvandet år. Klære mig selv på skylderen. <laughs> ja, det er, ja, det har taget lidt tid med bog to, må man sige. Ja. Men, øh, men sådan er det. Sådan er det. Det gør ja. jeg ikke noget Nej. Ting er jo, at vi kommer... Det har vi jo snakket om før. Vi kommer nok til at øh, omstrukturere lidt. ja. Yeah fra næste bog. Altså, der bliver højst sandsynligt nogle kapitler, der bliver slået sammen. Mm -hmm. Jeg siger ikke, det bliver dem alle sammen. Ej, vi skal lige snakke lidt om, hvordan vi gør i hvert fald. Ja, mm. altså ting er, at hvis det er nogle store, vigtige kapitler, hvor man ved, at kan diskutere i dybden, som man jo kan med mange af dem, så bliver de selvfølgelig deres eget individuelle, forestiller mig. Mm. Men hvis det er bare de der fyldekapitler, som også er der, mm. så må de jo blive slået sammen, Jeg er umiddelbart ja. tanken. Så kan de også komme lidt hurtigere igennem, kan man sige. Det er nemlig, så behøver ja. det ikke at tage den tid, den glæde, yeah. det skal vi nok fortælle jer mere om, når vi starter op igen. Yeah. Så øhm, ja, vi håber, I har, har nytt det lige så meget, som vi har. Yeah. Der er lige en sæsonafslutning, hvor øh, hvor vi er i Musikhuset. Mm -hmm. Og der er et interview med dirigenten, og der er nogle interviews med nogle af, af publikummerne. Mm -hmm. og, og så er der os, der snakker. Lige så præcis. lyden er lidt... Derefter. Ja, det er rigtig svært at lave ordentlig lyd, når man er ude fandt vi ud af. Vi prøvede sådan at justere det lidt undervejs, men det, det er rigtig, rigtig svært. Så jeg kan godt forstå, hvis man bliver lidt irriteret over lyden. Jeg vil bare sige, vi har prøvet at rette op på det, men øhm, ja, det, det er som det er. Man får jo om ikke stemning. Helt sikkert. Ja. Men øhm, skal vi lige sluttere af med et titat? Jeg har faktisk et, hvis mm. du ikke har. Det må du gerne. Ja. Skal vi... Jeg havde tænkt dumt, at det også. det læste du jo. Ja, det læste jeg højt. Ja, men øh, jeg synes nemlig at vi skal tage et andet tag, som er Dobby har fået en sok, sagde Dobby vantro. Men herre smed den selv og Dobby greb den. Det betyder at Dobby er fri. Ah, det var fantastisk. Ja. Yeah. Det var også et godt at yeah. Det må se. Så, men øh, i så fald så må vi jo sige tak for i dag. Tak for i dag og øh, tak til dig. Ja. Yeah, tak til dig. Og husk som sagt vi har en Facebook side, hvor I kan synes godt om, og måske lægger vi lige uh, et link op til en gruppe. Det kan sagtens tænkes. Og husk vores items side. Gå ind og skrive anmeldelser og giv ja. og alt sådan noget. Og tak til jer der har gjort det. Selvfølgelig. Yes. Jamen uh, tak for dagen, Anna. Hej hej. Again you stone gift, gift to portal dream of possessing a ground that be to be the chosen.